Через це, яке нагадує ваш живіт за місяць до перших пологів. Ідилія. Ось таке воно наше сімейне жіноче щастя із дещо всупокоєним серцем і з меншою кількістю адреналіну у крові. Ви пригадуєте, моя посестро, о ту першу вечерю з ним. Червоний, фарширований буряк у вигляді серця. А сьогодні... Подайте йому своє серце також Утихомирене Стабільне життя Ви думаєте оці брехуни політики Які говорять про стабільність Кому вони повинні завдячувати Таким новаторським Слоганом, якому би позаздрили Найдорожчі світові іміджмейкери? У нас не було війни У нас стабільна стабільність Що означає у нас Повний п... Порядок, тобто Звичайно ж, завдячують нам, жінкам, які завжди у сім'ї прагнуть стабільності Поміж тим таки добре чують поштовхи свого серця, коли рідна чоловікова рука лягає на груди Ось і зваріть на сьогоднішній обід заздалегідь розморожене теляче серце Поріжте його за бажанням на кубики або ж стружкою Додайте цибулю кільцями Майонез Посоліть, поперчіть Зверху прикрасьте зеленню Смачне, як ви колись після шлюбної ночі Утихомирене серце називається ця холодна страва Що? Ви хотіли б на першу страву щось таке, що готується ще швидше? Будьте ласка, кажуть у ростоках але для цього потрібна домашня локшина. Я ж знаю, що у вас вона є, бо ви, як у радянські часи піонерка, завжди готові до того, що хтось, а тим паче рідний чоловік, вішатиме вам на вуха локшину. Аніж вона має зависати із ваших маленьких, акуратненьких вушок, а то й самих плечей, хай кипить у курячому бульйоні. Немає курки. Є кубик. Розкришіть два кубики, вкиньте домашню локшину, зелень, і готово. І без м'ясця, щоб не переїдався. Ніколи не переймайтеся і не драматизуйте жодної житейської ситуації. Краще перетворіть її у жарт. Довше і смачніше проживете. Був у нас у селі один такий, Сміхован Маковій. Що вже жартувати умів? Іншими словами кажучи, домашню локшину вішати на вуха. І куди треба? Куди там? Питають Маковія сільські чоловіки коло магазина. Маковію? Кажуть люди, що маєте любку. То й ми вас питаємо, маєте? Маєте? А чого би не мав? Маю. А яка за стара? Така, як найстарша колгоспна корова. Та її відсили сили вісімнадцять років. Ну, то й кажу, що таку маю. Після того лишили Маковієї з розпитуваннями про його любасок-коханок, бо знали, що скаже, як косою вкосить. «Навіщо я вам про це торочу, моя люба?» «А для того, щоб веселіше було робити домашню локшину. Тобто зараз ви тільки відварюєте її, а, власне, локшину ви зробили давно, і вона у вас чекає на в коморі. Не бійтеся. Я нагадаю, що воно за штука така – домашня локшина, на яку ми усі жінки дітородного і пенсійного віку Купуємося, як прищеві школярки. Отже, поки вона нам спадатиме з вух, її ще треба приготувати. А для цього беремо три склянки муки, п'ять жовтків домашніх яєць, сіль, чверть склянки теплої води і місимо круте тісто. Тримаємо з півгодини а тоді розкачуємо тонкі, як цигарковий папір коржі.